kwa sababu hiyo ndiyo wasia ya wale waliotangulia na wale ambao baada yao. Allah Subhanahu wa ta'ala anasema wa laqad wassayna alladhina ootul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah hakika ya kuwa tuliwausia wale ambao walitangulia na walikopewa vitabu وصين الذين ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم حقة تلي ووصيه والي واليو اوه كتاب قبلهم واياكم ان تقوا الله نا فيله في تنوحي يا ني الله سبحانه وتعالى فاي هو هيو دي الوصيه ya kwanza na mtume sallallahu alayhi wasallam katika wa khaliqun nasa bi khuluqin anasema mtume sallallahu alayhi wa sallam ittaqillah mti Allah subhanahu wa ta'ala popote ulipo wa atbi'i as hasana na ukiwa ni mwenye kutenda jambo lolote ambalo lili so, jambo ambalo ni la makosa bas wa atbi'i as hasana ifatilize na jambo ambalo ni nzuri yani mfano umefanya makosa kumbuka Allah Subhanahu wa ta'ala na uwe ni mwenye kuleta tauba na ufanye mambo ambayo ni mazuri wa atbi'i as-sayyata hasana tamhuha kwa hivyo ile ambaye kwamba utakuwa ile laheri ambayo utakuwa umefanya itakuwa ni yenye kufuta ile ambayo imetangulia ile ambaye ni makosa ama madhambi aliyotangulia itakuwa ni yenye kufutwa na haya mazuri haya mema ambayo uliyotenda waatbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliq in-nasi na uwe ni mwenye kutengamana na watu kwa uzuri kwa hivyo hii hadithi pia imekusanya mambo mengi na aya vile vile kwa hivyo wapenzi wa Islamu kitu cha kwanza tunanunia ni kuwa ni kufundishana ama ni kuelezana ama ni kukumbushana katika mambo ambayo kwamba yanahusiana na dini yetu kitu cha kwanza tunahitaji katika mambo ya kujifunza kutoka kujifunza ni kuwa kila mmoja aweke ikhlas yani awe ana kwa sababu hii mambo ya kujifunza dini ama kujifunza dini ya Uislamu jua kuwa kitu cha kwanza ni ibada na kila ibada inahitaji nia kwa hivyo wewe huo unafanya fanye kila kitu ambayo unatenda kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa ma'muru illa liya'budu Allaha mukhlissina lahu ad-din hawa kuamrishwa wa ma'muru illa liya'budu Allaha mu'amrishwa isipokuwa illa liya'budu lahu ad ispokuwa isipokuwa kuleta kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pekee kwa ikhlasi kwa hivyo tufanye ikhlasi tumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala pekee yake na hakika ikhlasi ni aziz ikhlasi inahitaji bidii sio kitu ambaye kila moja sote tunaweza sema tuko na ikhlasi lakini ikhlasi si kitu rahisi anasema al-Imamu Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala ni katika tabi'in na tabi'in tunamaanisha wale ambao kwamba waliona masahaba jua sahaba ni wale ambao walikuwa zama za mtume sallallahu Alaihi wasallam walimuona mtume sallallahu Alaihi wasallam wakamuamini na wakakufa katika hali kama hiyo wakakufa yani hali ya kuwa wao wanamuamini Allah subhanahu wa ta'ala na wanamuamini mtume sallallahu Alaihi wasallam na wale ambao walikuja baada ya masahaba ndio wanaitwa tabi'in na miongoni mwa in. tabi'in ni wale ambao wameona masahaba ama walikutana na masahaba na wakakufa katika hali kama hiyo kwa hivyo mataabiin ni wale ambao waliona masahaba na tabi tabiin ni wale ambao waliona mataabiin nafikiri hiyo hizo uh, terms zitakuwa zimefahamika na kama haijafahamika huenda mwenye ajafahamu atauliza anasema Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala ni katika tabi'in ni katika wale ambao wameona masahaba na miongoni wa masahaba ambao ameona ni Uthman ibn Affan na wengine anasema la yazalu al-'abd bi khairin wa watu hawatawacha la yazalu al-'abd bi khairin mja ataeendelea kuwa katika khairi idha qala qala lillahi Akisema neno anasema kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala wa itha amila na akiwa ni mwenye kufanya kitendo ya lillahi Ta'ala Ataku, atakuwa ni mwenye kuifanya kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yani hakuna neno ambaye anasema isipokuwa anasema kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na hakuna kitendo anafanya isipokuwa hakuna kitendo ambaye anaifanya isipokuwa anaifanya kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na hiyo ndiyo maana ya ikhlasi kwa hivyo unahitaji ikhlasi katika talabu alilm unapotafuta elimu kitu cha kwanza unahitaji ikhlas lillahi Subhanahu wa Ta'ala na kitu ya pili vile vile ambayo unafaa kunuia kwanza pia, pia rafu jahli 'an nafs unuia kuwa ujiondoe katika hali yani ujitoe katika hali ambaye ni kutojua hali ya ujinga ili uwe katika hali ya kujua na katika katika uwe katika wale ambao kwamba wanaelewa na wanafahamu yale ambayo wanatenda kisha baada ya kujua uwe unanuiya vile vile nashrul ilm uwe utakuwa ni monje kueneza ilimu wanaful wanaful na uwe unakusudia kunufaisha wengine walihsanu ihsanu ila na kuwafanyia wema watu au waja wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ni maamlisho kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala lasema wa ahsinu tendeni wema inna Allah yuhibbul muhsinin na hakika Allah subhanahu wa ta'ala yuwapenda wale ambao wanatenda wema na katika kutenda wema ni kueneza ilimu na mambo ambayo kwamba unahitajika kuelewa ya kuwa <coughs> alamalu amalu pindi unapojua ushajua ya kuwa hii ndiyo sawa hakuna inayobakia isipokuwa ni alamalu amalu uwe ni mwenye kutenda na yale ambayo <coughs> uwe ni mwenye kutenda yale yani umejua ya kuwa hii ndiyo khair na hii ndiyo shar kazi yako ni kujiepusha na yale ambaye ni mabaya na kutenda yale ambaye ni mzuri. Kwa fanya bidii ukishajua uwe ni mwenye kutenda kwa sababu hakuna faida ya kujua kama hakuna vitendo. Anasema Abu Kilaba rahimahullahu taala na Abu Kilaba vile vile ni katika tabi'in. Anasema idha ahadathallahu laka ilman mizimbu subhanahu wa ta'ala anapokujalia ukawa umejua ilimu faahdis lillahi ibada basi mjeziungu subhanahu wa ta'ala amekukirimu akakujulisha basi wewe itendee hiyo ilimu kazi faahdis lillahi ibada basi itendee hiyo ilimu kazi na uwe unimone kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na hiyo ilimu ambayo umejua wala yakun hammuka an tuh wala an thabi, bihi wala isiwe hami yako kubwa ama madhimio yako kubwa ili tu wewe eleze watu yale ambayo kwamba unayajua kwanza itendee amali yani itendee kazi kisha vile vile uwe ni mwenye kuwafikishia watu wapenzi wa islamu mambo ambayo kwamba vile vile unahitajika kujua katika baada ya kuwa umeelewa ama umejua khashiyatullahi wal minhu uwe ni mwenye kumwogopa Allah Subhanahu wa ta'ala khashiyatullahi wal khawf minhu uwe ni mwenye kumwogopa Allah Subhanahu wa ta'ala yani wewe umejua ile laheri uwe ni mwenye kutenda uwe, uwe unamwona ile Uh, wa mbali na yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekataza faida ya kujua ni hiyo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema inna mayakhsha allaha min ibadihi alulama hakika wale ambao kwamba wanamcha Allah Subhanahu wa Ta'ala na wanamwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala haki ya kumwogopa ni wale ambao kwamba wememjua Allah Subhanahu wa Ta'ala yani ma ulama. Na vile vile unahitajika kujiweka mbali na maasi. Kujiweka mbali na maasi kichochote chochote ambaye ni maasi kwa sababu maasi ya inasababisha ukose kuelewa ilimu ama itakusababishia wewe uwe ni mwenye kupoteza yale ambaye kwamba ulikuwa umeyajua. Labda leo umejua kesho umesahau kwa sababu ya maasi. Ya. Kwa hivyo tujiweke mbali na maasi ya, yoyote wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ankathir an kathir Allah subhanahu wa ta'ala hakuna musiba yoyote ambaye inatupata wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat ni kwa sababu ya yale ambaye kwamba mmeyatenda nyinyi wenyewe yani nyinyi wenyewe ndio mmejisababishia wa yafu an kathir pamoja na hayo miziangu subhanahu wa ta'ala mengi kusamehea kwa hivyo wapenzi wa islamu ni muhimu tujue hizi ni katika mambo ambayo kwamba ulama wanazita adab talibu ilm ama yani adabu ambazo kwamba mwanafunzi mua, uh, ama mtu ambaye hutafuta elimu mambo kama haya anafaa kuiweka mbele yake na kila unavyojua kitu jitahidi katika kufatilia na kuiutendea kazi Imam al-Imam Ibn Jawzi rahimahullahu ta'ala anasema wa'lam anna al-ma'asi tasuddu abwab rizqi wa anna man dhayya'a amra Allah dhayya'ahu Allah al-Imam Ibn Jauzi rahimahu rahimahullah ta'ala ni katika miongoni mwa ulama wa Kiislamu na ametunga vitabu vingi na miongoni mwa vitabu yake ni Saidul Khatir na katika hiyo kitabu cha Saidul Khatir ndiyo ametaja maneno haya anasema wa'lam ju'a Annal maasi tasuddu abuaba arrizqi maasi huzuia mtu baadhi ya rizqi ambazo angefaa kupata lakini kwa sababu ya maasi huzuiwa hermanan yani anasema waalam alam anna tasudu tasuddu abwaaba wa anna man dhayyaa amra allah dhayyaahu allah na yule ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kupoteza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala vile vile Allah subhanahu wa ta'ala atamlipa malipo ya kumpoteza yani Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa vile vile atampoteza kama vile yeye alivopoteza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo kwa haya machache insha Allah Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala اتجاليه ني ونيه kusikia lile la khairi na kufuata subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu alla ilaha